Innal hamdalillah nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil faln tajid lahu waliya murshida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu wa saqiyyuhu min qalqihi wa khaliluhu adda al-amanata wa wa nasaha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 يا أيها الذي آمن تقوم الله وقول قولا سديدة يصلح لكم أعم لكم ويغ في لكم ذوبكم وما يفعن ل ووررسولله فقد فاز فوز عظمة أما بعد بين نحسن الكام كلام الله وخه هدي محمد ص الله عليه وسلم والشر مور محدثاتها وكل محدثة دع وكل دع بلله وكل بللة في الن لسم هنا ش ز لدعان kazali da ćemo početi sa jednim novim poglavljem koje se zove Babu Sivak ili Poglavlje Misvaka Poglavlje Misvaka u ome poglavlju autor je spomenuo četiri hadisa o kojima ćemo inšaloh kala govoriti u navednim predavanjima e Sivak sinca Kestrom Sivak odnosi se na dijelo odnosno na rad na čišćenje usta misvakom i odnosi se na samim misvak i jedno i drugo znači upotrebljava se za to riječ esivak prvi hadis koga je spomenuo autor ovdje jeste hadis koga prenosi je buhorejve da je Kostanik s.a.v. rekao leula im ašukka ala umeti la emertuhum bisivaki inda kulis salah u ome hadisu koji je dvadesiti po redu, kaže poslanik salallahu alaihi wasalame da se ne bojim da ću otežati svome ummetu, na redio bihim da koriste nisfak pri svakom namazu ili kod svakog namaza. Ovdje riječ da nije bojazni da ću otežati svome ummetu, Da nije bojazni, ovo je riječ koja negira nešto zbog postojanja nečega. Negira nešto zbog postojanja nečega. Tako se kaže u arapskom jeziku. Leula keda o keda nekana keda o keda. Da nije tako i tako, bilo bi to i to. Pa znači, nešto se negira zbog postojanja nečega. Pa je ovdje poslanik s.a. negirao obavezu nisfaka zbog postojanja čega. Poteškoće. Zbog postojanja, poteškoće. Sa ovim hadisom islamski učenjaci prvenstveno pravnici ili učenjaci u suli u islamske metodologije ili metodologije islamskog prava ili islamske jurisprudencije dokazuju da naredba u šerijatu povlači za sobom obavezu. Da naredba povlači za sobom obavezu. Poslanih srv. Allah kaže da se ne bojim da će otežati svome umetu Naredio bih bi im. U redu. Ovdje naredba, kako ukazuje ova naredba? Ili ove riječi kako ukazuju da naredba povlači obavezu? Ko će mi kazati? Kako ove riječi ukazuju da naredba povlači obavezu? Dobro. Doljeg rekao drugi kaže, jeste, ali ta naredba nije vađiva, nego je sunnet. Jer on nije rekao da bi morali izdršavati. Pazi, to su ti zaključio. Gdje isto kaže, da se ne bojim da ću otežati svome umetu, naredio bih bi im. Oni kažu, naredba nije obavza, nego sunnet. Kako ćeš ti dokazati da je ova naredba, da bi naredba, kako dokazati ovim hadisom, nema veze sa namazu. Naredba. Zanimaj se naredba. Poslanih sa ostanem kaže, da se ne bojim, da će otežati svome umetu, naredio bih im. Oni kažu, ta naredba nije vađiv, nije farz. Ne bih bio griješen ko bi ostavio neku. Počinio je ružno dijelo, ostavio ono što je dobro, to je sunnet, a nije farz. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao da se ne bojim da ćemo im otežati naredbe obihim. Znači postoji težanje. Kada vi smo mi kazali da je ova naredba za sunnet da nije zavažna, dil bilo težanje. Pa nema otežanja, sunnet i onako ni samo je al tako. Pa moraš kazati da je naredba da što zavaži, u protivnom nema otežanja jer čovjek nije otežan, nij čovjek otežan za sunneto. Ako ga može planjati i ako ga može izvršiti kako je oko namaza, dio drugom kom drugog sunnetu učiniga ako ga ne učini nije griješam ali u ovom slučaju bila bi poteškoća ali bi ga morao učiniti pa taj poteškoća ukazala ukazala na što da naredba povlači za sobom oboje ste razumio to znači ta te poteškoće u protivnom ne bi riječi ne bi nječi ovaj ne bi riječi imale svoga ne bi male svoga značenja ne bi riječi ove poteškoće imala svoga značenja jer po stanih sa kad je rekao nešto je suđen i odrežo se kome umrto primjer da Ne možda težka, to je sundac, nije čovjek obavezan da ga učini u smislu da je griješan ako ga ostavi. Pa je ta poteškoća ukazala da bi znači ova naredba povukla neminove za sobom obavezu. I ovo je mišljenje, mišljenje većine islamskih pravlika. Da kažu da naredba povlači obavezu. Mi smo ome govorili nekoliko puta. U šarijetu kada dođe naredba da se nešto naređuje, bilo da Allah zašao nešto naređuje ili poslanik sa Allaho sveme u hadisima ta naredba je obaveza. Ako postoji Drugi argument koji tu naredbu spusta na niži stepen sa parza na sunnet ili sa tahrima, sa zabranjena kerahijet na mekru, to je drugo. Ako ne postoji, ostaje na svoj ostavi. I to je, kažemo, mesev većine islamskih učenjaka i to je najprirodniji mesev i to je mesev koji biva najbliži onome na što ukazuje Kur'an i sunnet s obzirom jel, na naredbe i zabrane. Kaže imam... Šafija govoreći o misfaku, da je misfak sunnet. I ovo je mišljenje svih islamskih učenjaka. Konsensus selefa je da je misfak sunnet, da nije vađiv. Imam šafija kaže da je bio Allahu vađiv, Allaho poslanik wasallam, bi naredio da se on koristi, svejedno bilo to umetu teško ili bilo im lahko. Jer čovjeku pijet dnevnih namaza, je li to poteškoće? Jeste, potiškoća je sama posebna da ti moraš obogiti namaz, da moraš ustaviti, da moraš obristiti. Je lakše pet puta koristiti mislak, nema li pet puta kanje? Pet puta koristiti nema sumnija da je to lakše. No međutim, pored toga, Allah poslavik nije rekao da se ne bojim da će otežati svome umetu, naredio bi im namaz. Namaz je naređen, sredno bilo to teško i ne bilo teško, od osobe do osobe to je naređeno i to se mora. No međutim, mislak, mislak nije poslanik sa ostavim, znači, Naredio. Pa kaže, imam šakir da ga naredio, dio bi, znači, obaveza, bez obzira bilo to umetu ili bilo im lahko. Neki islamski učenjaci spominjaju o Davuda, elgoahidija, jednog prestavnika ili ostinača, bukvalističke, prohidijske pravne škole, da su kazali da je to vađiv. Da su kazali da je to vađiv, međutim, od njihovo nije prednestano jasno, nego idući po njihovoj liniji, po njihovom pravilu, da je naredba uvijek obaveza. I neki prenose od ishaqa ibn Rahawajan, da je on isto kazao da je nisvah vađibno, međutim ovo nije ispravno od ishaqa. Nije ispravno, nije prenoseno od njega, znači vjerovdostojno da, da je on kazao da je to vađibno. Ibn Hazm al-Wahiri, također je jedan od osnimača Zahirijske pravne škole, u svome dijavu il-Muhalla u drugom tomu na osmoj stranici i 2018. i u petom tomu na 75. stranici, kaže da je nisvah vađib petkom da je nisvak vađiv pijetkom. Znašta se poziva Ibn Hazim? petkom pijetkom, a nije četvrtkom. Ima argument, ima dokaz. Bileže Buharija i Muslim, u svojim jerodostornim hadijskim zbirkama, od Amra ibn Suleyma, el Ansarija, a ono debu Seyida al-Kudrija, kaže, rekao je srnanih sallallahu alaihi wa sallame, svakom puloljetnom čovjeku je vađiv, je vađiv da se okupa pijetkom, i da koristi misvak i da se namiriše ako ima mis. U hadisu se kaže, el guslu je umel džumu'ati vajib alakulli muhtelimin uen jemese uen jemese uen jemese fiba in uođen. Obaveza je vajib, ovo se tačno spominje vajib, svakom hadis koga bliže buharim muslim. Obaveza je vajib svakom muslimanom da se okupa prijetkom, puno to pomijane muslimanu i da koristi misvak i da se namiriše ako nađe mirisa. Kaže Amr ibn Sulajm nakon što je spomenuo ovaj hadis, kaže što se tiče petka i kupanja, misle na kupanje, ali kaže što se tiče kupanja petkom kaže svedočim da je to važno. Svedočim kaže da je to važit. A kaže što se tiče mi i što se tiče mirisa, kaže Allah najbude zna, znao, al tako je došlo u hadis. Pogledajte riječi, on svjedući znam da je kupanje petkom vađen i to je poznato među nama, da se mi kupamo petkom i da se trebamo kupati. No međutim što se tiče mirisa i mi svaka ne znam, ne znam propis, ali tako došlo u hadisu ja sam dužan prijeti kako je Allaho poslani, sallallahu alai sallam alai sallam Pa ovo ukazuje na precizno stravijak od prenošenja hadisa. Pa on nije svoje mišljenje gdje je stavio hadis. Niti je on tepsirio hadis pa ljudima Znači, tek se njih po svome ne ukaže ovako je došlo u hadisu, pa ljudi nekad svako razumije ono što je poslanik s.a.v. rekao. Pa, Ibn Hazm koristi iz ovoga, znači uzima argument, no međutim ne mora značiti ako je spomenuto da je vađiv kupanje, da mora biti, znači, vađiv i čišćenje ustami svakom, jeli i koristjenje mirisa. Jer ponekad se mogu iste stvari spomenuti u jednom kontekstu da imaju različit, a da imaju različit propis. Tako da je konsensus u ljeme prije Ibnu Argument znači da je misfak, kako petkom, tako i drugi ne sunnet, ali sunijet i snaga i kuvoj sunneta se povećava kada? Petkom. Zbog ovoga hadisa. Povećava se znači nagrada zbog samog petka, petka i zbog džume, znači zbog džume namaza. U ome hadisu, pored prvog ovoga pravnog pitanja, fiksvog pitanja, koga smo kazali, da naredba povlači obavezu, i to je ispravno, ima i drugo pitanje, da čovjeku, kažu islamski učenjaci, nije naređen sunnet. Sunnet mu nije naređen kao što je naređen vađib. Druga olema kaže, poput imama El Kurtubija u svome dijelu na mufhim, u svome komentaru na muslimov sahni, kaže jeste. I sunnet mu je također naređen, jer treba da čini sunnet pa je naređen. Neće biti griješan ako ostavi, ali ima naredbu da ga uradi. A no, međutim, ispravno je da čovjek nije zadužen ševiratski, Sunnetom, a kako je koja učensa sa, sa farsa. Odje ima i treće pitanje koje se veže za islamsku jurisprudenciju, a to je da je dozvoljeno poslaniku sallallahu alejhi ve da čini ijtihad u onim pitanjima gdje mu nije došla objava. Poslanik sallallahu alejhi ve je imao pravo da čini ijtihad tamo gdje mu nije došla objava. I ovaj hadis je jedan od dokaza za to kaže da se ne bojim da ćemo otežati, znači njemu došlo ništa od Ja se bojim znači da, da se ne bojim da ćemo težati, naredio bih. Jer da je imao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme nared god na Allahu rešeno da naredi umetu misfat, da nema pravo da to ostane. Nebi. Pa mu znači nije došla ta naredba, njemu došao tekst i objava o tom pitanju, pa kaže da se ne bojim zbog vjernosti i odnikam svaka ja bih im to naredio. Pa međutim neće to učiniti iz bojazni da im ne oteža. Pa je, znači, poslalniku sa vala sreve bilo dozvoljeno da je štihadi tamo gdje nije imao dokaza i zato imaju brojni dokaze, znači u, u šerijatu. Ovdje neki učenjaci kažu nije dozvoljeno, nije dozvoljeno da je štihadi nikako, a treća skupina kažu dozvoljeno je u ratovima, tamo gdje nema jasnih argumenta i sl. tome, tu je kažu dozvoljeno. A međutim, ispravno je prvo mišljenje koje smo spomenuli. Što se tiče i štihada, pri suđenju, kada je čovjek kadija, To je dodgovreno po konsenzu Leme. Načito to je poslanik Saosen, činio i kažeo ja sam čovjek kao ili, kaže možda od vas nekoje riječi ti od svoga brata. Bolje znao pojasniti. Zna bolje dokazati. Zna upakovati neko riječi, kaže pa mu ja presudim. Kome kaže tako presudim, ja sam mu presudio koma Patrejhelemski. Pa neka znači pazi svako kako i šta govori. Tako da je poslaniku, s.a.v. bilo dozirno u tim slučajima da ištihadi, drugačije se ne može doći tu ili do rješenja. I nema razviraženja među nemom, znači da u tom slučaju može Allahu poslanik, a i ljudi nakon njega da mogu ištihadi. Ovdje ima još jedno četvrto usulsko pitanje, Koga islamski učinjaci zaključuju? Pogledajte koliko islamski učinjaci zaključuju pitanja usulskih. Ovo je fikski hadis, fik vezan. Ali oni dolaze, učinjaci islamskih jurisprudencije, iz ovoga hadisa i drugi hadisa izlače sebi pravila. Jer je usulul fik, braći, ovo je jako bitna nauka. Neki koji nisu razumijeli ovu nauku smatruju i to je filozofija. Naredba, obaveza, zabrana, li je? Opći, posebni derogirajući, derogirajući. Nije, to su sve pravila izvučene iz Kur'ana i Sunneta. Kad kažemo naredba povlači obavizu za sobom, to je pravilo na kome možeš graditi hiljade i hiljade pikskih pitanja i da se odmoniš da te glava ne boli. Pa su to pravila uzeta iz Kur'ana i Sunneta. Ako bismo kazali da je usunil pik filozofija, onda bismo isto slobodno mogli kazati da je teđvid filozofija. Bez različite Jer teđvid nije bio u vrijeme Allahovog poslanika Salovi Sadameh teoretski niked bi usulitek nego je bio šta praktično učili su kur'an po kartilu po vidu kako treba ali nisu znali da rekao, opitaš ukitaš je unad gey dam sa unog dam bez uneg je iklap pa, je ihfa je dam šepu iste šatom ne bi znali to ali je znao da ga uči pa je znao teoretski ali ne znao praktično isto je tako sa su usuliteko oni su znali da neka povlači obavezu da imaju opcije i posebni hadisi ste što o tome ali nisu znali znači nisu znali ovaka vid pojašnjenja nisu i, znači ovako klasificirali ili da su poznavali ta pravila ali što se tiče prakse to to postaje pa kažu ovdje ima četvrto pravilo koje se veže za usul tik a to je da opcija naredba u šerijatu ne znači kontinuitet pa isto naredba u šerijatu koja dođe ne znači znači kontinuitet nikog dela ili njegovu stalnost Kada nešto Allah Želšan naredi, je li to naredjeno za uvijek, da se čini uvijek, da se ponavlja ili jedan put? Neki učenjaci kažu, ovaj hadis je dokaz da je to jedan put. Kažu, ovaj hadis je dokaz je to jedan put. Kažu, to dokazuju ime. Kako? Poslani, salallahu alaihi sveme, kaže u hadisu, da se ne bojim da će otežati svome umetu, naredio bih im, mi svak, pri svakom namazu. Pa kažu da je ova naredba bila za kontinuitet, za stalnost, ne bi onda riječi pri svakom namazu ima svoga značenje. Razumite? Ako je ovo, ako je ova naredba da stalno čini to dijelo, da se ponavlja, zbog čega kaže onda pri svakom namazu? Pa gotovo ti se rekao Allahu poslanici da je lisvak i to se mora znači činiti zapravo. I gotovo, završeno. Nego kaže pri svakom namazu, pa je rekao ta naredba se odnosi na svaki namaz sam. Razumite? Dok drugi kažu ne, ne, ne Ovaj hadis je dokaz nama da naredva u šarijetu biva za kontinuitet i za stalnost. Uvijek. Šta je dokaz njima? Isti hadis. Kažu dokaz nama je potpuno druga, drugo mišljenje. Kažu dokaz nama je to što je poslanik s.a.v. rekao da bi postojao la poteškoća. Jer kažu da nema kontinuiteta i stalnosti ne bi bilo čega. Poteškoć je kome teško jedan put da koristim iz Nikom, je tako? Pa kažu dok ima poteškoća, to se odma odnosi na što, na ponavljanje. Pa pogledajte kako su islamski učenjaci ulazili u, u, u dubine hadisa i izvlačili šarijatske propise. Ovo je znanje koje, koje je skriveno na većini običnih ljudi. U svakom slučaju što se tiče da se prioritetnije mišljenje, to je pitanje sultika I treba posebna znači, ovaj posebna je tema i treba posebno rad, a međutim, Samo smo htjeli spomenuti, znači, propise koje uzmeju sami učenjaci iz ovoga hadisa. U ovome hadiso ima i peto usudsku pitanje. I usudsku Ela, A to je i učemo samo spomenuti. Nećemo ju zato što je ona ovaj, dosta komplikovana pa ne bismo da mutimo ono što smo možda do sada naučili. U njoj se kaže da je dozvoljeno vezati nepostojeći propis za prepreku. Nepostojeći propis Veže se i opravdava se preprekom. Ovdje kaže poslanik Solosaneme da se ne bojim da ću otežati svome umetu, naredio bi im. Znači nema naredbe. Ali je tu naredbu koja ne postoji opravda očine. Poteškoćom. Pa veže propis, pa veže ne propis za za neku prepreku. To su pitanja znači, u svom koja nisu sad možda za nas toliko bitna na ovom mjestu. Ome ovome hadisu isto tako je dokaz da je misfak lijepo koristiti pri svakom namazu. To je, da, ja sam došlo, a inde kulisala. Pri svakom namazu. Bilo da se radi o farzu ili na je rekao pri svakom namazu. Bilo da se radi o farzu ili na fili, lijepo je da čovjek koristi misfak. Bilo da klanja taj namaz sa abdestom ili sa tejemomom. Jel tako? Ako bi čovjek došao da klanja namaz i uzeo tejemom. Kažemo mu isto tako koristi mislak kao što si ga koristio prije toga kada si klanjao sa abdestom. Isto tako kada bi čovjek došao da klanja kada bi došao da klanja bez abdesta i bez tejemom. Može klaniti bez abdesta i bez tejemom. Može, govorili smo o tome, ali ja, tako, fakid utlahoreni, sjećate se kad smo govorili još na početku naših predavanja, da smo govorili o toj temi. Klanjati i namaz čovjeka koji nema ni, jedna, ni, ni jedan ni drugi taharet, nema ni jedan od dva moguća tahareta, niti ima abdesta, niti ima te Kao čovjek koji je vezan, na primjer, pa ne može. Pa čovjek koji je bio vezan ne može uzeti ni te ni abdest, ali ima jednu ruku spogodnu pa bi mogo očistiti možda zubem i svakom, to bi mu bilo, znači, propisano. Neki islamski učenjaci navode razlog zbog koga je, ili hikmet, zbog koga je propisan čovjek pri, u misfak u namazu posebno. Pa kažu dokaz tome je hadis koga bideži imam i bajhefi Iguja'l-Maqtisi, el imam el-Astehani u svome djevu, Targivu, Tarhibu, sa lancem prenosilaca za koga imam el-Muntiri i šehalbani kažu da je dobar i ima više svojih puteva, I Ibn Muleknem kaže da su ravije njegove pouzdane, u njemu poslanik s.a.v. kaže, kada čovjek ustane na namaz da klanja, stane iza njega melek da sluša Kur'an, pa se kaže onda približava, približava njemu, kaže tako dok ne prođe s njegove prednje strane i dok nestavi svoja usta na njegova usta. I kaže tako sve što uči čovjek od Kur'ana u namazu izlazi iz usta čovjeka direktno melekova usta. Pa kaže ovo je jedan od hikmeta i mudrosti da čovjek očisti svoja usta pri učenju Kur'ana, jer tada sluša, znači uzima melek od njega direktno to što uči, a meleka je zijeti neprijatan miris. Pa kaže to je hikmet i mudrost, znači da se tako da se tako čini. Neki islamski učitelji kada govorile o mehadis, vade isplano da on može proći da ima dobar taj ima dobar danas prelasvata zbog mnoštih puteva kojim se navodi. Pa je ovo jedna velika odlika mukminu vjerniku da melek stavi svoja usta, njegova usta i da uzima ono što on uči, da uzima ono što on uči iz Kur'ana. Isto tako u ome hadisu islamski učenjaci iz ovog hadisa uzmeli zaključak da je dozvoljeno čovjeku koji posti koristiti misfak uvijek izvete da ima jedna skupina islamskih pravnika koji kažu da je mekruh koristiti svak posle čega podne namaza posle zevala posle što sunce pređe na drugu polovinu neba kažu zašto kozma zbog minis postača, kažu taj minis taj minis postača je dažu je Allah džalalhu džalalhu nego nis pa zbog čega ti uklanjaš baš uklanjaš taj minis koji je draga Allah Pa da je to meklo, no međutim ispravno je da je to dozvoljeno. I ovaj hadis je dokaz za to. koznaka Kako je ovaj hadis dokaz da je čovjek dozvoljeno koristim misvak tokom cijelog dana? Pa šta? Zato što je dozvoljeno? Zato što je rekao poslanik sallallahu a sallam je kod svakog namaza. A nama jasno da podne namaz biva nakon što sunce predje na drugu polovinu neba. I zato što dozi nakon toga je kindija namaz prijakšano. Pa ima znači namaza, poslije podne. To samo parzori da ne govorimo sunnetima na filama. A Allah ovu je rekao pri svakom Ramazu i nije razdvojio između Ramazana i drugih mjeseci. Ali tako pa ostaje Hadisa svojoj općenitosti i ostaje dokaz da je dozvoljeno čovjeku da koristi mi svaki jedno drugo grijemo. Pa znači kada bi neko kazao to je mekru, mi kažemo nije mekru. Evo Hadisa koji ukazuje da je da je dozvoljeno. A ti daj argument koji ukazuje da je to zabranjeno. Od hikmeta tajne mudrosti koje je spomnio islamski učenjaci po pitanju misvaka za namaz, kažu jeste i hadis koga bilježi Ibnu Kozeime i Hakim i drugi u kome je poslanik s.a.v. kaže Namaz u kome čovjek koristi misfak je bolji od namaza u kome se ne koristi misfak za 70 puta. Čovjeka znači, pridaju namaz stane i koristi misvak i drugi pored njega stane i ne koristi misvak. Onaj koji koristi misvak ima veću nagradu 70 puta od onoga koji nije koristio misvak. Kaže Imam Hakim i drugi i ovo je stav Imam Ibn al-Muneffina da ovaj hadis je doste. Taj hadis je stranim. je hadis je strano. Međutim kaže Šejh Abdul Sami ibn al-Kayyim uspomenu debo al-Manar na 19. i 20. stranici da je ovaj hadis dajiv. I šehal Bani ga je ocenio slabim i Allah najbolje zna da ovaj hadis ne bi mogao provoći. Da ima Mahanu, mahanu Somelan iz i da je kontekst hadisa malo čudan. Da čovjek za tako jedno malo dijelo ima toliku nagrodu. Čovjek dođe u džemat, jedan klanja u svojoj kući ima namaz, je tako? drugi dođe u džemat, ima koliko nagrodu? 25 puta veću ili 27. Kako hoćete. No međutim, obodbojice dođu u džaniju, u džemat i ovaj samo što koristi misfak 2-3 sekunde ima nagradu 20-70 puta veću. Malo je kontekst hadisa čudan. Onda bi znači taj misfak imao veću nagradu nego sam dolazak u džemat. A gdje je razlika među dolazka u džemat i koristinjeni misfaka velika. Tako da, Allah zna da ovaj hadis ne bi mogao proći, no međutim, nema sumnje da je velika nagrada čovjeku da koristi misfak sodnom hadisu koga su pretvorno spomenuli da menek stavi svoja usta na usta kanjača ili općeniti drugi hadisi koji govore o blagodati, odnosno o vrijednosti i odlikama mislaka. U ovome hadisu je isto tako dokaz kako je poslanik s.a. l.a. bio milostiv prema s.a.m. Milost Allahov poslanika pa i nije htio otežati. Iako zaista to nije neko otežanje veliko Pa abdest je sam posljedio na otežavanje. I namaz, i post, i hađi, slično tome. Ali nije htio otežati i obavezati ih na ono čime je uzvišeni Allah, tebalo krema nije obavezao. Pa je to ostavio otvoreno da čovjek znači, može koristiti, a ako ne koristi, da nema, da nema kazne. U hadisu isto tako dokaz o odliki i vrijednosti svaka, Znači koliko nisvaka ima vrijednost da se koristi prije svakog namaza. U ome hadise je došlo inde kulli salah pri svakom namazu. U predaji koju briži Imam Buharija muallakan bez lanca prenosivaca, a predaje spojio Imam Ahmed u svom umsedu i drugi koja je vjerodostojna bez sumnje, kaže se u njoj inde kulli wudu kod svakog abdesta. Da bi naredio miswak kod svakog i pri svakom abdestu. Pa jedna i druga predaja je vjerodostojna, jedna i druge predaje su, znači jedna i druga predaja je istama. Pa je znači sunnet da se koristi i ovo i ovo. U abdestu bilo da se radi za vrijeme uzmanja abdesta ili kadko pri abdesta ili posle abdesta sve isto. Šta kaže polistika pri abdest jer šerijat nije ograničio, a ako šerijat nije ograničio nemamo pravo nimi da ograničamo. Pa što je šerijat ostavio otvoreno i općenito ostavimo ga otvorenim i općenitim. A što je šerijat ograničio, i mi ga ograničimo. Tako da ne bi bilo znači da čovjek donosi od sebe sa propisima. I tamo se da je sunnet da se viska koristi sa desnom rukom. Neki dva između desne i lijeve, kada se radi o čišćenju nakon jela ili nakon što se je nakupilo nešto od neprijatnosti po ustima i u da čovjek se samo čisti radi nagrade. Pa kaže ako je radi nagrade, ako se usta čista, pa čisti radi nagrade, onda će desnom, a ako čisti da bi uklonio neprijatnosti, onda će lijevom. U svakom slučaju, o ovome smo pitali, isto tako govorili u prethodu. Istanski učenjaci kažu da je nisvak lijeko koristiti u raznim situacijama. Pa kažu, pod učenja Kur'ana, kada se osjeti da ima nešto znači u ustima ili po zubima, kada čovjek ulazi u kuću, kada hoće da spava, kada ustane nakon spavanja, nakon jela, nakon bitr namaza, na sehuru kada ustane, kada se promijeni miris iz usta, znači kada miris iz usta postane neprijatan da očistite, kada ustane mi svakom. Pri abdestu, pri namazu, kao što smo kazali i u drugim situacijama. Trećirovi znači stvari koje su spomenuti posti argumenti u vjerodostojnim u vjerodostojnim hadisima. Imam ne sahih bliži u tome sunnenu i ovaj hadis bliži u Ahmed ibn Madija i mad ispravlan je prenosilaca. Kaže Ibn Abbas radi Allahu anhu, Poslanik sallallahu alejhi kada bi ustao po noći, klanjao bi dva rekjata, potom bi koristio misvak. Ovaj hadis ukazuje da se misvak koristi kada nakon nakon namaza. Pa ovo možemo dodati ome petono što smo spomenuli. Jes vas pomenuo li pri namazu. Možemo dodati još iz izjerdostanje kada nakon noćnog namaza. Nakon noćnog namaza. Ako smo kadali nakon običnog namaza, dnevnog, jer propisano jeste tako ne bi, ne bi bilo daleko. Na znači, što čovjek ima potrebu. Bileži jebuno ajl i drugi da je poslanih suva po ponoći nekoliko puta koji su mi svakak A u predaji Ibnu Abbas je da bi koristio četiri puta po noći Isfak. No međutim, ove predaje nisu ispravne. Ispravno je da je Poslani Sala sam koristio Isfak po noći i u predaji, kao što se naovi u predaji i od Ibnu Abbasu da je koristio nakon noćnog namaza. Nisfak ima bvojne svoje koristi. Ibnu Muleknin je spomenuo preko 30 koristili svaka. Preko 30 različiti koristim svaka. A u sunet Poslaniha Sala sam se navodi, kako kaže Ibnu Muleknin, Naudi se preko stotinu hadisa koji ukazuju na odliku, na odliku svak. Stotinu hadisa. Pa možete nisliti onda šta znači ostaviti svak. I koliko su danas muslimani u tom tome pogledu napustili sunnet. Sunnet o kome postoji stotinu hadisa. Ne treba to smatrati nečim sporednim i nevažnim, to je sigurno važno. A zamijenili su taj misfak šeitanskim misfaku. A znate šta je šariteljski misfak? Cigara. Pa taj misfak zamijenjen nečim drugim. Allahomu stane. U svakom slučaju, odlike misfaka su velike. Ima jedna doktorska disertacija koja je napisana na ovu temu. Odlike, odlike misfaka. Pa, su, pa je obrađena tema sa šarijetskog i medicinskog aspekta. Pominje jedan od islamskih učenjaka, ja ga neće skomenuti koje, I to se na u brojnim fikskim knjigama, poseban način držanja mi svaka kada se čiste usta. Pa kaže mi svaka se čisti tako, drži tako što se mali prstovi ispod mi svaka, a ova tri iznad. I palac dolje ispod i onda se kaže tako čisti. Nesme se kaže stavite ovako uhvatite se šakom u protivnom sa dobiju hemoroidi. Međutim ovo je jasno da nema nikakve ostave usmenih poslanika sallallahu alejhi ve I da su to samo puka mišljenja koja nisu građene ni na argumentima. I o adabima, o etnici, korištenja mislaka se navode stvari samo da se čovjek smije. Ne bi želio time možda rekao, se da se svati da se omalovažavaju nečija mišljenja, no međutim mogu bi vam spomenuti stvari da se čudite. Šta su ljudi spominjali i izmišljali o mi svaku. Što nema nikakve osnove, niti u Kur'anu, niti u Sunnetu, niti u riječima asaba, niti tabina, niti prvi generacija. Pokažu pa prvi put kada počneš čistiti mislak, kaže progutaj onu pljuvačku, onu vodu od mislaka, kažu to će koristiti protiv svega, protiv šuge, protiv svaka koje bolesti. I to je kažu lijek za svaku bolest asim smrti. Od lalogu stranu, to je ko habbetu sauda, je li tako? Habbetu sauda je lijek od svake smrte osim od bolesti. Ovo nema argumenta ni u Kur'anu, ni u Sunnetu, tako da je dozvrenio čovjeku znači da to čini uvijek, znači da pije tu vodu. A kažu nemoj neka ne pije nakon toga, ako bude pio kažu to izazija vespesi šeitanski. Onda će biti mueslis, pa će podleći šeitanskim vesvesama i tako dalje, stvari koje nemaju svoje osnove. Neka ne dodiruje ništa svojim i svakom, može oslijepiti. Neka ne položi ovako na rano, već ga mora uspraviti uvijek. Mora ga uspraviti, pa se prenosio se ide jednu da je rekao, on je tabin. Ako je ovo ispravno od njega, Allah najbolje znao sumjet je u ispranost ovi riječi, joj se Ibn Džuber je bio učenik i broj kaže ko ostavi, kaže mislak položen, a ne uspravi ga, ka kaže pa ga pogodi ludilo, neka nekrivi nikoga nego sebe. A međutim, poznato je, rozumeme da nikoga nije pogodilo ludilo zbog mislaka. I zato riječi neki islamski učenjaka koji kažu ovo su lijepi, a dabi, kažemo, a dabi su lijepi ako imaju potporu u Kuranoj sunetu, u protivnom, ne možemo ih prihvatiti bez obzira koji ih kazao. Ima Malik je prezirao da se misva koristi u džami. Nije volio da se misva koristi u džami. Kažu zato što u džami čovjek može čistiti ustam i svakom, pa može potići krvi, može ispas nešto iz usta u džamiju, isprvljati ili može drugima obetiti, ogaditi i tako dalje. Pa kažu ne treba da se to koristi u džami i kažu nema dokaza da je poslanik sa osrem koristio to u džami, kako kaže... Al-Kurto bi usami dole Mukim u drugom tomu na 526. stranici kaže nema ni jednog argumenta jasnog da je poslanikova sa same koristio misvak u u džami. i kaže to se da treba činiti u džamii. Međutim mi kažemo inshallah da da nesmeta čovjeku da se koristi misvak u džamii. I to je mišljenje većine učenjaka. Ne smeta da se koristi u džamii čovjek je pa da da znači ukloni sve ono što mu je što mu stvara prepreke u ustima bez obzira da bilo to u džamiji ili močamiji. Čovjeku dozvoljeno znači da ukloni nešto od neprijatnosti u džamii. Čovjeku dozvoljeno da očisti nos na propisan način u džamii, ne mora izlaziti van džamije zbog toga. Tako on dozna da očisti u usta isto. Nikakve razlike nema. Isto tako čovjek koji bi bio u džamii i htio da očisti, čekao od namaza do namaza, on bi morao izići napolje šta da očisti ustavi svakom. Možda je ponekad iz male džamije poput ove, lahko izići po putove lako izaći počistiti usta. No međutim kada bi čovjek bio u mesečitu l-haramu, u ramazanu, u zadnjoj tečini, jer za vreme hađa, Boga mi nije lahko izići nakolje počet se tu usta. Mi svaku. Da bi radio po hadisu, pri svakom namazio. Tako Hadis kaže da se ne bojim da ću im otežati, naredio bi im svak, pri svakom namazu. Dobro, pri svakom namazu ja čekam između akšama i jacije, cijeo sam u džamiju poslanika s.a.v. i učim Kur'an i čekam ja jacije, hoću nagradu, i onda dođe jacija, ja hoću punu nagradu, hoću nagradu sa mi svakom. I još uzimam da je hadis koji govori da je 70 puta namad sa mi svakom vjedniji, kažem da je vjerodostojan. Ubijeđen sam u to. Šta ću raditi? Boga mi nakonjevan dž I zato imamo dokaz, isto tako, postupaka shaba. Postupaka shaba, kaže Ebu Seleme, vidio sam Zeida, i Allahu Teala Anhu, kaže da je sedio u džamiji. A kaže, olo, njegov misvak, kaže, za uhom, kaže, to što se nalazi, olovka, čate za njegovim uhom. Pisara. I kaže, kada bi, ustao, kada bi god, pazite, kada bi god, kaže, ustao na namaz, kaže, očisti bi svoja usta mi svakom, i kaže, ponovno ga vracio za svoj ovom. Gdje ga je čistio? U džamije ili van džamije? Kada bi god ustao na namaz? Kada bi god ustao na namaz? Znači nije kazao kada bi izlišao iz džami, pa bi se vratio. Nego kaže kada bi ustao, onda bi očistio, očistio znači svoja usta mi svakom. Tako je to ispravo nešao svačinti pa u džamiji da nema nema nikakve nema nikakve smednje. Ovo bi bili osnovni neki propisi koji se ležu za spomenuti hadis kome je poslanik s.a. kaže da se ne bojim da će otežati svome umetu Redy obihim miswak prisva kom prisva kom namaz. Naredni hadis balaseti prvi po redu je hadis koga prenosi Kuzej ibn el Yaman, kaže: "Kada je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem iza kamo min el lejl yeshusu, faahu biswak." Kaže kada bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao ponoći Očistio bi svoja usta mi svakom. Ili prošao bi mi svakom kroz svoja usta. Očistio bi da. Ovo je jedan kratak hadis u kome se nalazi nekoliko stvari koje će mu spomenuti. U verziji mama muslima stoji Kjane idakame li je teheđede ješusu fahu bisivaki. Kada bi ustao na teheđudu. U prvom se kaže, šta, kada bi ustao po noći, poslanik, vreme, kada bi ustao po noći, očistio bi svoja ustani svakom. A u drugoj se kaže, kada bi ustao gdje? Na teheđud. Pa je prvi hadis općenit, a drugi, šta je drugi? Poseban. Ova je općenit kada bi ustao po noći, a ova je poseban jer govori o čemu? O Jednom detalju, a to je ustajanje na noći namaz. Pa to je opći poseban hadis. Pa to se opet veže za usulim tirku. Znači, što se tiče ove riječi, mi na lejli po kada je ustao, one su općenike, odnose se kada god čovjek ustane po noći. A postoji mogućnost da se odnosi samo na onda kada je ustao na noći namaz, kao što ukazuje verzija imama Gustema. Što se tiče ravije hadisa, sa njim nismo imali još susreta. Hudejka i Mlijeman kad jaullahu talanhu On je ashab sin ashaba. Radi Allahu talan huma. Ebu Abdillah. Ebu Surajha. Kažemo se Ebu Abdillah ili Ebu Surajha. Jedno ili dugo postoji razliženje oko, oko njegovog nadimka. Bio je na Uhudu. On je njegov grad Sakvan i njihov otac. I otac je ubijen toga dana na Uhudu. Ubijen je strane muslimana. Ubio ga je musliman. Ne hoci se. Ubio ga je musliman. Ne hoci se. Radijallahu teala anhu. Smatrujući da je mušnik. Pa ga je tako ubio. Što je sigurno njemu šta? Šehad. Jer je poginuo na bojnom polju. Bez ozira koga je ubio. Bilo pravo ili bez prava. On je, inšalav teala, kod Allaha Đošanu, ako bojda zaradio ono što je tražio. Uzvejta je poznat jasab muhađir. Poznata je njegova priča kada je poslanik s.a.v. poslao na biti na Hendeku da donese vijesti od mušlika, sve četvrce priče o kojoj smo govorili. Kada je utišao po, po vijest, kada je pitao Allahu poslanik ko će ići da mi donese vijesti, ima džernet, pa se niko nije vidio. Jedan je čovjek pričao pred njim, kaže da sam ja bio u vrijeme poslanika s.a.v. ja bih tako, ja bih tako govorio, pa ga je onda Huzajfe ušutkao ovim hadisom i ovim događajima. Kaže Huzajfa r.a.v. Bio sam sa poslanikom, pa je kazao, znači, ko mi donijeti vijest od mušika, njemu pripada, njemu pripada džendet. Kaže, pa se niko nije digao tri kuta, Allaho poslanik, svala Allaho srme, ponavlja, niko se ne diže. A shabe neće džendet? On će džendet, ali strah je to, otići među nevjerničku vojsku da ti nešto. Pa je rekao, ustaj mi da je. Kaže, kada je prozvao po imenu, kaže, gotovo je. I tad sam znao, kaže, da sam njaj, nema drugom. Pa je otišao i je to, Jočinio je ono što je postanik sa stanem tražio i poznata je njegova priča. Kada bi Omar dielahanu bi htio znati nekog od munafika, došao bi kod Huzeite pitati ga. Pitati ga i sam je za sebe pitao. Kaže Allahom te pritanjem, kaže recite ja sam ja munafik. Kaže tebi će reći vallahi posle tebe rečniko. Kaže nis. A Omar dielahanu je za sebe pitao prvo, počelo je sa sebe ja sam ja munafik, pa će onda gledati u druge ljude. Pa kada bi Huzeita pganjao nekom čovjeku, ja Omar bi pganjao I gledali obuhu Huzeriku, ako se izmakne, i Omer bi se izmakao. Oni ne govore ništa. Jer se Munafiku panja od džanaza, je li tako? Jer se panja ali se ne panja? Munafik, munafik je čovjek čiji je nipak u srcu, ne možeš ti vidjeti njega, on je musliman, on je stopao u safu, on panja, on postija, on hađa obodan, on zekija daje. Ali on je Munafik u srcu svome. To ne zna nikon olaže već Pa je posljednik sa osam panja od džanazu kome od Munafika. Najveći on od njih, predvodnik jer da cio ni je nešto što je u srcu. Ako bismo tako govorili, onda bi mi svakog čovjeka u kome vidimo nešto su mu ukazali kome ćete ga dženeks. Ne. Te stvari koje su vezane za srce i za dušu, to ostaje kome? Allah te barek yekta. On će to suditi među ljudima, a naše je spoljašnje. Primjer jedan arapski kaže: "Lena al-wahir wallahu yatawalla Nama pripada ono što je spoljašnje. A Allahu pripada ono što je unutašnje i on će suditi i on će suditi, među među ljudima. Bio je poznat među sahabima poslanika s.a.v. kao povjerenik poslanika, ali je s.a.v. povjerenik njegovih tajni. Jer ga je poučio imenima munafika i onima koji su ih pomagali i za koje su radili. U muslimom sahihu ima hadisu kome je kaže, kazao mi je poslanik s.a.v. sve šta će biti do sudnjeg dana. Sve mi je kazao. Jedino kaže što ga ja nisam pitao o stanovnicima Medine, ko će ih iskerati iz Medine. A kaže nema ni jedine, jedine, ne da će, ili fitneta koji će rastupiti da ga ja ne znam i kaže ja sam najučeni u tome pogledu. Što se tiče fitneta mene pitajte. I kaže mu u Buharinom sahiju, kaže pitali su ljudi poslanika s.a.v. o dobru, a ja sam ga, kaže, pitao o zlu, bojeći se kaže da mene zadesi. Bojeći se da me, da mene zadesi. Jer kako je čovjek oboviđa da poznaje dobro i da ga čini, tako je oboviđa da poznaje zlo i da ga se klone. Pa je Hoseifar radijallahu anhu to znao. Govorio je Hoseifar radijallahu talanhu, Lata kumu saatu hatta je sude kule pa bidatim munake puha. Neće, kaže, nastupiti sudnji dan, dok kaže u svakom plemenu ili u svakom narodu ne budu, kaže, predvodnici munacici kada budu munacik, onda će doći sudnji dan. I ovo se pripisuje, ovo se pominje Ibnu Abdul Beru u svom dijelu Alistijar, i ova se predaja pripisuje poslaniku Slava Zanem i bilježuje Tabarani od Ibnu Mesauda, no međutim, kaže Šej Halbani u, u četvrtom tomu svojih slabih serija Hadisa da je ova predaja slaba ili da je potpuno slaba, da ima potpuno slab lanac prenosilaca. Pa je znači ispravno da sto riječ ti je. Kod nejkine. A on je najbolje poznao Fitnete, pa je svakako danas dokaz da će doći vrijeme kada će znači ljude predvoditi samo munatici i sigurno da ovo vrijeme svjedoči kozeitinim riječima. I da je ovo početak, ili sredina, ili kulminacija kako ko gleda i kako ko ovaj svata, znači ostvarenja kozeitinim riječi. Umro je, radijallahu talanhu, 36. ili 35. godine Hiđecke, s odno raziloženju među islamskim učenjacima, prenosio od poslanika, sa oselem, dosta hadisa Uglavnom Bukhara i Muslimu prenose njegovih 37, 37 hadisa. U ovome se hadisu kaže Kjane, kada bi ustao, on bi to činio. Kjane ukazuje da je to činio šta? Kontinuirano, da bi stalno tako znači postupao, da se to znači obnavljalo. Da se to obnavljalo, znači da je to bila stalna praksa poslanika sa Osirame, kada bi ustao po noći. U predajskoj koju knužima Ahmed jebu Jala za koju Ahmed Shakir u svojim opaskama na mustadimama Ahmeda kaže da je vjerodostojna. Kaže se da bi Poslanik sallallahu alejhi ve imao pored sebe miswak. Pored, pored sebe je imao i kada bi ustao po noći čistio bi svoja usta sa miswakom. A znači miswak je bio pored pored njega. I sam slušatelji kažu, tik tome jeste zato što čovjek kada spava po noći, promijeni se znači miris iz njegove usta pa je lepo znači da tada očisti svoja usta sam ispakom. I kažu nema razlike bilo da se radilo o vremenu kada čovjek spava, bilo to po noći ili podanu. Spavao po noći ili podanu, lepo čovjek očisti, iako je noć sigurno preča, zato što je dužina noći duža i sigurno da se promijeni više znači miris iz usta čovjeka, pa je bolje tada znači čisti. Legitimno i u jednom i u drugom slučaju. Neki prenose da kažu da je ta hrana koja ostane u ustima čovjeka, šetanska hrana koju šetan liže ono što ostane među zubima i tako dalje, pa kažu da je lijepo da se ukloni, no međutim, kažemo lijepo je da se ukloni, a da li je to šetanska hrana, zato trebamo od Mustafe s.a.v. nešto vjerodostojno. U protivnom, protivnom ne može znači, to smatrati time, već se, znači koristi, već se koristi znači mislak da bi se uklonila neprijat izbog prethodno spomenutih argumenata. Ovo bi znači bio ukratko isto hadis pokapenski Hudaj radijallahu ta'alahu koji leza znači, za poglavlje misfaka i iz ova dva hadisa smo vidjeli dači brojne propise koji se tiču misfaka, a u narednim predavanjima ostalo samo još dva hadisa pa ćemo i o njima govoriti i spomijati znači još neke stvari koje se tiču misfaka, soda znači ono što se navodi u ovim hadisima Allahu ta'ala wa salli على ala nebina وعلى wa ala alihi wa ashabihi ijma'in wa